Студія «Калідор» презентує Класика фантазі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба У дорогу вони вирушили за два дні і почали пронизувати круговерть води Вітру та холоду За часів старих королів Велика дорога тяглася до самого Бела Немов сіра кам'яна змія Звивалася вона через долини, селянські поля Через лісові угіддя Віра Зв'язуючи південну столицю Зі своїми північними кордонами Та охороняючи великі срібні копальні тралчета але копальні виснажилися, а королі почали ділити владу поміж братами і кузенами там, на півдні. Війська, котрі охороняли форти зимокраю, було виведено. Казали, ніби тимчасово. Вони рухалися на південь підтримати одного із претендентів на престол. І так і не повернулися. Тепер велика дорога повільно розпадалася, схоже на скинуту зміїну шкуру. Жителі виламували із неї каміння для того, аби зміцнити свої будинки і спорудити вежі проти бандитів та варварів. Із канавів великої дороги тхнуло нечистотами, які накопичувалися там десятиліттями. Коріння лісів віра наступали на дорогу, викришуючи уже саму її основу своїми коренями. Зимо край руйнував її, як руйнував у усе, до чого торкався. Подорож на південь, залишками колись величного тракту, виявилася повільною. Осінні шторми, Перемінили маленькі крижані струмочки, перетворюючи їх на піняві холодні потоки, а ґрунт у низинах на безіменні болота». Згинаючись під ударами батогів холодного вітру, Герет тепер уже не стверджував, що винайнятий ним корабель і досі чекає у Ельцбаучі, готовий вести їх на південь із відносним комфортом та швидкістю. Однак Джені підозрювала, що у глибині душі юнак все ще сподівається на це і у всьому, що трапилося, Звинувачує її. Здебільшого їхали вони мовчки. Раз по раз доводилося зупинятися, аби дати Джону можливість розвідати скелі чи вузлуваті гайки попереду. Дженні у такі хвилини, спостерігаючи скоса за Гаретом, бачила, як він... У хворобливому подиві роззирається на убогі низини із зарослими травою рештками стін, на старі прикордонні камені опливлі, немов сніговики навесні, на смердючі болота і голі скелясті вершини із їх рідкими кривуватими деревами. Він дивився, як величезні кулі-омели злісно розсілися на оголених гілках покручених дерев на тлі похмурого неба. Землі зимокраю уже не пам'ятали ні законів, ні процвітання. І, здається, Гарет починав розуміти, чого саме вимагав Джон у обмін на власне життя. Але зазвичай юнак дратівливо сприймав зупинки. Ми так ніколи не дістанемося, поскаржився він, щойно Джон з'явився із плутанини мертвого вересу, які приховували схили придорожніх пагорбів. Вершину пагорба увінчувала сторожова вежа, точніше, те, що від неї залишилося. Круглий насип із каменю. Джону довелося повсти по цьому схилу на животі, тож тепер він обтирав бруд зі свого пледа. «Уже двадцять днів, як прийшов дракон», – сумно додав Гарет. «Доки ми зволікаємо, може трапитися усе, що завгодно». І з таким самим успіхом воно могло б трапитися і наступного дня після того, як ти винайняв корабель, мій герою», – зауважив спокійно Джон, а далі одним порухом злетів у сідло свого запасного коня – слонихи. «А якщо ж, мій герою, ми рушимо на умання, то взагалі ризикуємо нікуди не дістатися». Однак похмурий погляд юнака, яким той провів Джона, ясно говорив про те, що зайва обережність прославленого лорда видається йому безглуздою. Привал вони влаштували серед облетілих беріз, там, де низини зруйнованої країни підступали в притул до Хайшвіра. Коли табір було розбито, а коней та мулів прив'язано до кілочків, Дженні тихо рушила вздовж краю галявини понад стрімким берегом. Шум потоку змішувався із звуком вітру у кронах беріз. Дженні торкалася кори, мокрих жолудів, ліщини та листя під ногами, наносячи на них видимі тільки магам знаки, які мали приховати табір від погляду тих, хто спробує проникнути сюди зовні. Озирнувшись на тріпотливий жовтий вогонь вогнища, вона побачила Гарета, згорбленого біля вогню. Він тремтів у своєму промоклому плащі і виглядав нещасним і дуже самотнім. Її губи мимоволі стислися. Відтоді, як Гарет дізнався, що Дженні – подруга лорда Аверсіна, він рідко із нею розмовляв. Звістку ж про її участь у експедиції він взагалі сприйняв із обуренням. Вочевидь був впевнений, що відьма просто боїться випускати коханця із поля зору. І ось тепер він сидів біля багаття, самотній, позбавлений звичного комфорту і колишніх ілюзій, здоланий нестерпним страхом перед тим, що чекає його попереду. Чекає вдома. Джені зітхнула і попрямувала до вогню. Юнак глянув на неї підозріло і ворожа, коли вона покоперсалася у кишені і вийняла звідти довгий уламок каламутного кристала на ланцюжку. Кердін колись носив його на шиї. Я не змогла побачити у ньому дракона, сказала Джені. Але Дракони, це особлива справа. Якщо ти повідомиш мені ім'я свого батька чи інших рідних у белі, я могла б принаймні викликати їхні образи і сказати тобі, чи з ними усе гаразд. Герет відвернувся. Ні, сказав він різко, а далі помовчав і неохоче додав, але все рівно. «Дякую!» Дженні схрестила руки на грудях і хвилину роздивлялася його у танцюючому помаранчевому світлі багаття. Він загорнувся щільніше у свій заплямований червоний плащ, намагаючись не зустрічатися із нею поглядом. «Ти гадаєш, я не зможу?» – запитала вона нарешті. Чи просто не хочеш приймати допомоги від війни?» Герет нічого на це не відповів, але його нижня губа по-дитячому стислася. з зітханням роздратування Дженні пішла геть туди, де біля вкритої шкіряним чохлом купе речей стояв Джон, оглядаючи ліси, які темніли навколо. Він обернувся, коли вона наблизилася. Відблиски багаття сяйнули на металевих латках його дорожнього камзола. «Що, хочеш, аби тобі ніс перебентували?» запитав він так, наче вона намагалася приручити тхора і заробила натомість болючий укус. Дженні невесело засміялася. «Раніше він проти моєї допомоги не заперечував», – промовила вона і зрозуміла, що голос прозвучав надто ображено. «Більш ображено, аніж вона хотіла б». Джон обійняв її однією рукою і пригорнув. «Він просто почувається обдуреним», – легко пояснив він. «А оскільки сам він ясна справа себе обдурити не міг, отже це зробив хтось із нас. Чи не так?» Він нахилився і поцілував її. Голою шиєю під завитками заплетеного у косу волосся вона відчувала твердість його руки. Попереду у примарних березах і чагарнику щось різко зашурхотіло, Потім відгукнулося м'яким рівним шепотом у кронах над їх головами. Джені відчула запах дощу ледве не раніш, аніж до її обличчя торкнулася перша його крапля. Позаду почулися прокльони Гарета, він брьохав до них через галявину, витираючи свої намоклі окуляри. Волосся його довгими пасмами липло до скронь. «Як на мене, ми перехитрували самих себе», – сказав він похмуро. "Місце для табору ми обрали гарне, а от про укриття забули. Там вниз за течією під урвищем є печера». Вище рівня води», – поцікавився Джон, і в його очах сяйнули пустотливі вогники. Гарет відповів ображеним голосом. «Так, звісно, і не дуже далеко звідси». «А коні? Вони там також вмістяться?» Юнак наїжачився. «Я можу піти і подивитися». «Ні», – кинула Дженні, і перша, ніж Гарет спробував протестувати проти її втручання, додала різко. «Я вже обвела табір охоронними закляттями». Перетинати їх не варто. Тим паче, зараз уже зовсім темно. Але ж ми промокнемо! Ти уже промок іще декілька днів тому, мій герою!» Дружньо-грубувато зауважив Джон. «Тут ми принаймні, у безпеці, якщо вода почне прибувати». Він глянув на Дженні, усе ще обіймаючи її на плечі. Настрій Гарета турбував їх обох. «То що там із тими охоронними закляттями, Люба?» Вона знизала плечима. «Не знаю», – зізналася. «Інколи вони спрацьовують проти шепотунів, а інколи ні. Чому, я... я не знаю. Або щось не так із шепотунами, або із самими закляттями». Або ж справа у тому, додала вона подумки, що не має вона влади сплести справжнє охоронне закляття належним чином. Ще потуни? недовірливо перепитав Гарет. Щось на кшталт кровосисних дияволів, уже дратуючись, пояснив йому Джон. Але справа не у цьому. Головне, ти повинен залишатися у таборі. «Я що, не можу навіть пошукати укриття? Це ж зовсім поруч!» «Якщо ти переступиш межу табору, дороги назад уже не знайдеш», – відрубав Джон. «Ти думаєш, ми дістанемося до бела швидше, якщо декілька днів будемо розшукувати твоє тіло?» «Дженні, слухай, якщо ти не збираєшся готувати, то зараз до цієї справи візьмуся я». «Ой, збираюся, збираюся!» – відгукнулася Дженні із поспіхом, який не зовсім був удаваним. Коли вони з Джоном підійшли до демлячого багаття, вона іще раз озирнулася через плече на Гарета, який стояв на краю магічного кола. Вражений забороною та відповіддю… Юнак підібрав жолудь і пожбурив його із досадою у темряву. Там щось зашелестіло, зашурхотіло, і знову настала тиша, яку порушувало лише нескінченне шарудіння дощу. Наступного дня горбисті землі скінчилися і подорожні увійшли у сутінки величних лісів Віра. Дуби і глід підступили до самої дороги, чіпляючи обличчя мандрівників бородавчастими звисаючими гілками. Копи та кони чіплялися за сплетіння кореневищ. Чорна плутанина голих сучків слабко пропускала донизу денне світло, зате чудово пропускала дощ, нескінченний, як здавалося у цих заростях ґрунт також став іншим, не твердим, а в'язким і багнистим. Подекуди обабіч шляху дерева стояли у срібній воді, а версін мимохідь зауважив, що болота знову починають наступати із півдня. Раз у раз Дорога виявлялася заплатиною заростями або ж перекритою поваленими стовбурами. Розчищення шляху і прорубання обхідних стежин стало повсякденною мукою. Навіть Жені, яка із дитинства звикла до важкого життя у зимокраї, мучилася. Вона просто не встигала за ніч відновити сили. Засинала стомлена і прокидалася у сірій досвітній темряві, точнісінько такою ж втомленою. Як же доводилося Гарету, вона й уявити не могла. Труднощі зробили його менш норовливим, і він тепер скаржився гірко на кожному привалі. «Що він там постійно видивляється?» Запитав він одного разу о півдні, коли Джон, наказавши їм зупинитися, до речі, в п'яте за останні три години, спішився і, підхопивши мисливський лук, зник у заростях ліщини та терну по інший бік дороги. Дощ супроводжував їх від раннього ранку. Довготелесий юнак вимок, сидячи на тупаку одному із запасних коней, яких вони взяли у Голді. Це був другий верховий кінь Дженні, а тупаком його назвав Джон. На жаль, доволі влучно. Дженні підозрювала, що у хвилини відчаю Гаррет звинувачує її навіть за те, що у Алін Голді так погано із кіньми. Дощ припинив... Але натомість з'явився холодний вітер, який промацував ребра навіть крізь тканину одягу. Раз по раз черговий його порив струшував із гілок над їх головами залишки дощу упереміж із листям, скрученим та темним, схожим на мертвих кажанів. «То що він там видивляється?» Повторив Гаррет. «Дивиться, чи немає небезпеки?» Мимохідь відповіла Дженні і сама напружено вслухаючись у дивну тишу, яка обступала їх з усіх боків. Минулого разу він нічого не вгледів, хіба ні? Гаррет засунув руки у рукавичках під пахви і здригнувся від холоду. Далі він демонстративно почав дивитися на крихітний клаптик неба серед гілок, вочевидь прикидаючи, котра зараз година і підраховуючи, яку частину шляху вони змогли здолати. Говорив він із сарказмом, але крізь його сарказм проступав страх. Минулого разу нічого не вгледів і минулого «То подякуй за це богам», – відповіла Дженні. «Що ти взагалі знаєш про небезпеки зимокраю?» Гарет видихнув. Його погляд раптово прояснів. Швидко озирнувшись, Дженні відшукала поглядом темну фігуру Аверсіна. Пледи робили його майже невидимим у сутінках лісу. «Джон?» Наклав стрілу на тятиву і, не натягуючи легким рухом, підвів лук. Дженні простежила можливий політ стріли, шукаючи ціль. Ледве видний серед величезних дерев, маленького зросту старигень у обірваному одязі, виламував суху серцевину з огнилої колоди для розпалювання. Його подруга, а можливо, дружина, така ж худа і вбрана у таке ж лахміття стара, чиє сиве рідке волосся стікало на вузькі плечі, тримала очеретяний кошик, збираючи розкришені уламки. Гарет заволав Ні. А Версін повернув до них голову. Злякана стара скинула очі, а далі. Тоненько підвиваючи, пожбурила геть кошик. Сухі гнилички розлетілися болотистим ґрунтом у неї під ногами. Старий гань вхопив дружину за руку, і обидва вони кинулися на втеки у гущавину, схлипуючи та прикриваючи голови руками. немов їх стареча плоть могла зупинити широке залізне вістря бойової стріли. Аверсін абсолютно ніяким чином не виказуючи невдоволення, спокійно опустив лук, дозволивши стариганям зникнути у імлі. Він він би їх вбив, видихнув Гарет. «Тих бідних старих, він Дженні кивнула. Вона дивилася на Джона, який повертався до них. Я знаю, вона розуміла, що інакше не можна, і все ж таки відчувала відразу, кожного разу. Як і тоді, у залишках старого міста, де їй довелося вбити пораненого грабіжника. «Що? І це все, що ти можеш сказати?» – жахнувся Гарет. «Ти знаєш? Та він, він вбив би їх навіть оком, не змигнувши!» «Це були м'юїнки, Гаре», – тихо сказав Джон, який на той час уже підійшов до них. «Найкраще, що ти можеш зробити для них, це застрелити». «Мені байдуже, як ви їх називаєте?» – вигукнув Гарет. «Вони, вони старі і нешкідливі. Усе, чого вони хотіли, це, це просто назбирати палива». Маленька пряма зморшка позначилася між рудуватими бровами Джона. Він зняв окуляри і втомлено протер очі. Так, не одному Гарету дорого обійдеться ця подорож, подумала Дженні. Я не знаю, як їх називають у ваших землях, втомлено сказав Аверсін. Але ці істоти. Спустошили усю долину дикої ріки. Вони... Джоне. Дженні торкнулася до його руки. Вона прислухалася до розмови доволі неуважно. У тьмяному світлі вона почала відчувати якусь небезпеку. Це так ніби щось поколює шкіру. М'який хлюпаючий звук десь віддаля. «Джоне, треба їхати. Скоро буде темно. Я не дуже добре пам'ятаю ці місця, але, здається, місце для зупинки знайти буде важко». «Що там, Люба?» Голос Джона також понизився до шепотіння. Вона похитала головою і невизначено відповіла. «Можливо, і нічого, але...» Але мені здається, залишатися тут не можна. «Чому?» – тоненько і невдоволено промовив Гарет. «Та що з вами не так? Ви уже три дні боїтеся власної тіні!» «Це так», – погодився Джон, і був небезпечний відтінок у його голосі. «Ти уявляєш, мій герою, що буде, коли тебе схопить власна тінь? «Ану жбо, поїхали! І щоб тихо мені!» Була уже ніч, коли вони стали табором. Як і Дженні, Джон також нервував, і минуло доволі багато часу, перша, ніж вони вибрали відповідне місце. Одне з них забракувала Дженні. Їй здалося, що ліс надто тісно обступає галявину. Інше відкинув Джон, тому що струмок не проглядався б від багаття. Джені була голодна, виснажена і стомлена, але інстинкти зимокраю вимагали продовжувати рух, доки не знайдеш безпечного місця для привалу. Але коли Джон заброкував третє місце для табору, Велику круглу галявину із маленьким струмочком на краю, мордований голодом Гарет збунтувався. «Ну а тут? Тут що не так?» – запитав він, зістрибнувши з коня і притискаючись до теплого підвітряного боку тупака. «Ти можеш пити зі струмка і водночас милуватися багаттям. Чого тобі ще треба?» Роздратування промайнуло як відблиск по сталі меча у голосі Джона. «Мені тут не подобається». «Але чому в ім'я Сармендеса?» Аверсін задумливо окинув поглядом халявину і похитав головою. Хмари над голими кронами дерев Віра розійшлися, і місячне сяйво зблиснуло у лінзах окулярів. Він насунув каптур на ніс і відповів, «Я ще не знаю, не можу сказати чому». «Ах, тобто, ти навіть не можеш сказати чому? А що ж тобі взагалі може подобатися?» «Мені б сподобалося», – зі своєю звичною нищівною в'їдловістю парував Аверсін, «аби шити шовком щиглики із палацу не підказували мені місце привалу тільки тому, що бажають повечеряти». Удар влучив точно в ціль. Тому Гаррет розлютився. «Ні, ні, справа не у цьому!» «Ти просто надто довго жив вовчим життям, і саме тому нікому більше не довіряєш. А я, я не збираюся йти через ліс тільки тому, що...» «Чудово», – похмуро сказав Аверсін. «Ти можеш, диявол тебе забирай, залишитися тут». «А ось візьму і залишуся. Їдьте собі вперед, а я залишаюсь тут». «І не буду рухатися за вами, а то ще чого доброго ти мене підстрелиш, якщо почуєш підозрілий шерех!» «Я можу!» – спокійно відповів Джон. «Джоне!» – холодний голос Дженні перервав їх сварку. «Джоне, скільки часу ми зможемо іще їхати через ліс без світла? Поглянь, збираються хмари!» «Дощу немає, але уже за півгодини ти і за два кроки попереду нічого не побачиш». «Зате побачиш ти», – спокійно зауважив він. «Він теж це відчуває», – подумала Дженні. «Він теж має це наростаюче відчуття, що хтось стежить за нами із іншого боку дороги». «Так, я побачу», – погодилася вона. Але я не маю твого досвіду Наскільки я пам'ятаю, гарних місць для табору більше не буде Мені теж не подобається ця галявина Але зараз йти туди в темінь – це іще небезпечніше Навіть якщо я викличу відьомський вогонь, толку з цього буде мало Джон оглянув темний ліс що ледь помітно бованів тепер у темряві. Вітер ворушився у голих гілках, які спліталися над їх головами. Дженні чула шепотіння папороті, Кваплива бурмотіння струмка, що живився дощем. Жодного звуку небезпеки, але... Чому ж тоді вона весь час вдивляється у щось? І звідки у ніця готовність до втечі? На то вже тут добре, тихо й задумливо промовив Аверсін. Спершу йому щось не подобається, а тепер обурився Гарет. У будь-якому разі вони знатимуть, де ми зупинилися, м'яко перервала його Джені. Хто? Хто знатиме? Оскаженілий Гарет уже бризкав слиною. «М'юінки, дурню!» – гиркнув до нього Аверсін. Гарет звів руки до гори. «О, чудово! Отже, ти не хочеш влаштовувати тут табір, тому що нас можуть атакувати дідусь і його леді?» «Так, а ще добрих півсотні їхніх друзів!» – відповів Аверсін. «Якщо ти вимовиш іще, бодай, одне слово, мій герою, я розгачу тобі довбешко об дерево!» Та Гаррет уже збунтувався остаточно. «Чудово! Давай, доведи свою мудрість, вдаривши того, хто не згоден із тобою! Якщо ти боїшся атаки з сорока недомірків, то...» Він навіть не побачив руху Аверсіна. Нераконяча з губа міг не виглядати героєм, подумала Джені, але швидкості і сили у нього не забереш. Герет задихнувся, схоплений відразу ж за плащ та камзол і буквально здійнятий у повітря. Джені зробила крок вперед і схопила Джона за шипасте передпліччя. Не голосуй, сказала вона, і... Кинь його. Куди будеш падати, вибрав? Але Джені уже відчула, що напад люті минув. Після короткої паузи Джон відштовхнув, майже відкинув Гарета. Гарест. Він і сам схоже був збентежений цим спалахом люті. Дякуй нашому герою. Тепер уже надто темно, аби їхати далі. Джен. «Ти можеш зробити щось із цією галявиною? Заклясти якось, чи що?» Джинні подумала трохи, намагаючись зрозуміти, що саме її турбує, а тоді нарешті відповіла. «Проти м'юїнків – ні. Вони нас вистежать за голосами. Хіба це я? Я не питаю, хто!» Вона взяла за поводи коней і мулів і повела їх у глиб галявини, думаючи, як би найкраще розбити табір та обвести його закляттями, поки ніхто не помітив. Гаррет ішов за нею, роздивляючись галявину. Був він присоромлений. Намагаючись зробити вигляд, ніби ніякої сварки не було, він запитав. Ось тут багаття можна розпалити. Роздратування ще хрустіло у голосі Аверсіна. Жодних вогнищ. Цього разу у нас буде холодний табір, і вартуватимеш першим ти, мій герою. Гарет вражено і ображено видихнув у відповідь на таке швидке рішення. Відтоді, як вони залишили Алін на його долю завжди випадала остання варта перед світанком, тому що після денного переходу він зазвичай хотів лише одного впасти і заснути. Джені зазвичай чатувала другою, а Джон, знайомий зі звичками вовків, які полюють саме ранньою нічю, мав першу. Але я, почав було юнак та Дженні зиркнула на них похмурим поглядом. «Іще одне слово, – сказала вона, – і я накладу закляття німоти на вас обох». Джон замовк миттєво. Гарет набрав було повітря, але вчасно одумався. Дженні виняла мотузку із тюка на спині мула кліві і почала прив'язувати його до деревця. Напівголоса вона додала. Хоча одні боги знають, чи спинить закляття кожного із вас буркотуни. Впродовж їх убогої вечері, яка складалася із сушеної яловичини кукурудзяних коржів та яблук, Гарет принципово не зронив жодного слова. Дженні міркувала, і Джон, бачачи таку справу, також намагався говорити якнайменше. Вона не знала, чи відчуває він небезпеку у навколишніх лісах, і чи не вважається їй самій ця небезпека від втоми. Всі свої здібності вона вклала у те, аби вибудувати навколо табору коло заклять для цієї ночі. Навряд чи вони допомогли б проти м'юїнків, які добре знають, що Галявина розташована саме тут. Але на якийсь час ці закляття могли б спантеличити інших лісових мешканців. До охоронних заклять вона додала і інші, ті, яких колись навчив її Кардін, проти шепотунів які блукають лісами віра. У дієвості тих заклять вона дуже сильно сумнівалася. Були випадки, коли вони не спрацьовували. Втім, вибору вона не мала. Дженні підозрювала, що рід магії бідніє. І кожне наступне покоління втрачає секрети, які дісталися їм від тих давніх часів, коли царство Балмарі іще не об'єднувало весь Захід у блискучому поклонінні дванадцяти богам. Кардін, її учитель, був наймогутнішим у школі Херна, але коли Джені вперше зустрілася із ним – той був уже старим, слабким і трохи божевільним. Він навчав її, він виклав перед нею усі секрети школи, які передавалися від вчителів до учнів добру й дюжину поколінь. Але відтоді, як старий помер, було уже два випадки, коли його знання виявилися хибними. Одного разу Дженні почула від учня учнів, учнів Кардінового наставника Спета Скайвердена закляття, яким Кардін, чи то забув її навчити, чи то просто не знав. Ось і охоронні закляття проти шепотунів були, вочевидь, колись кимось спотворені. Можливо, їх оригінали іще зберігалися десь у стародавніх книгах. Але ні джені, ніхто інший не зміг на них натрапити. Цієї ночі вона спала неспокійно, виснажена і стурбована дивними образами, які прослизали крізь діри у сновидіннях. В ряди крізь сон їй видавалося, ніби вона чує свистяще шипіння болотних дияволів, які перелітали із дерева на дерево над багнистими берегами струмка. М'яке бурмотіння шепотонів здавалося зовсім поруч, за межею кола їх заклять. Двічі Дженні виривалася в поганих перечуттях із темної трясовини сну але кожного разу бачила лише Гарета, який куняв на купі сідал. Коли ж вона прокинулася втретє, в Гарета в їхньому таборі не було. Перед цим, як Дженні пригадувала, їй наснилася жінка, що стояла на краю магічного кола. Обличчя її було приховане вуаллю як це велося на півдні. Мережеву вуалі нагадувало квіти, розсипані у темно-каштанових кучерях. Ніжний сміх нагадував передзвін срібних дзвіночків, але був у ньому якийсь неприємний призвук, немов жінка раділа якійсь своїй перемозі. Вона простягала свої маленькі вузькі долоні вперед і шепотіла ім'я Гарета. Листя було чорне там, де він перетнув тьмяну мерехливу межу заклятого кола. Дження сіла, відкинула назад сплутану масу волосся і легенько торкнулася до плеча Джона. Викликала відьомський вогонь, і той тьмяно освітив табір та відбився в очах переляканих коней. Голос струмка був особливо гучний у тиші, яка зависла над ними. Як і Аверсін, Дженні спала одягненою, досягнувши рукою до клумка, згорнутих вузлом шкіряної куртки пледів паска та черевиків, який лежав на краю ковдри, вона видобула маленький магічний кристал і нахилила його під певним кутом до відьомського вогню. Джон в той час, не вимовляючи жодного слова, квапливо взувався і натягав шкірястий камзол із вовчої шкури, вшитий латками кольчуги. Із чотирьох елементів магічна земля, тобто кристал, був найпростішим і найточнішим, але його потрібно було попередньо зачарувати. Вогонь той не потребує особливих приготувань, але звернений лише у минуле, рідко виводячи на об'єкт пошуків. У воді можна побачити і минуле, і майбутнє, але вода відомий брехун. І тільки найбільші з магів могли користуватися для передбачень вітром. Серцевина кристала Кардина була темною. Джені притлумила страх за життя Гарета і заспокоїлась та викликала наступний образ, який замерехтів на грані кристалу немов від зеркалення. Вона побачила кам'яну комірчину, дуже маленьку і, вочевидь, наполовину сховану у землі. Єдиними меблями у ній було ліжко, а столом слугував кам'яний блок, що виступав зі стіни. На ньому лежав мокрий плащ Гарета у напіввисохлій калюжі води. Болотні трави увіп'ялись у тканину немов темні п'явки. Прикрашений самоцвітами довгий меч був притулений поруч, а на плащі лежала пара окулярів. Наступної миті їх круглі лінзи відзеркалили бруднувато-жовте світло лампи, коли двері до комірчини відчинилися. Хтось у коридорі підняв лампу вище. Світло осяяло маленькі постаті, які з'юрмилися у широкому приміщенні за порогом. Старі, молоді... Чоловіки та жінки Загалом їх було чоловік сорок Із білими брудними бородавчастими обличчями Та круглими немову рибочима Ближче від усіх на самісінькому порозі Стояли старий гань і стара жінка Ті самі м'юінки, яких Джон мало не вбив сьогодні у день Старий стискав у руках мотузку, а стара великий ніж там ясницький гак. Будинок м'юінків знаходився у низині на невеличкому пагорбі, серед смердючого місива води та глини. Дерева стирчали над поверхнею, немов напіврозкладені трупи. Низька і ніби просіла вниз будівля, була більшою, аніж здавалося на перший погляд. Кам'яні стіни на одному боці видавали, що там є іще одне приміщення, швидше за все під землею. Незважаючи на холод, повітря над околицею будівлі смерділо тухлою рибою. Дженні стіпила зуби, відчуваючи нудоту, яка омила її від одного лише погляду на це місце. Вона люто ненавиділа Мюїнки у відтоді, як вперше побачила їх. Джон безгучно зіслизнув зі свого пішого бойового коня Оспрі і прив'язав його та молота битви до гілки дерева. Обличчя Аверсіна у дощовій млі було напруженим від ненависті та відрази. Двічі родини м'юінків намагалися влаштуватися поблизу Алінхолда, і обидва разу щойно про це ставало відомо, Джон підіймав ополчення і нещадно випалював їхні гнізда. Кожного разу серед ополченців були вбиті, але Джон... Продовжував переслідування дикими землями і не заспокоювався, доки не викорінював мюїнків повністю. Джені знала Джону і досі у кошмарних снах бачиться те, що він знайшов у їх підвалах. Він прошепотів, чуєш, і Джені у відповідь кивнула. Вона уже розрізняла неясний гомін у глибинах будинку, приглушені, немов втоплені у землю голоси були тонкими і уривчастими, немов гавкіт звірини. Джині висмикнула свою алебарду й щохла притороченого до сідла місячної конячки і пошепки наказала усім трьом коням поводитися тихо. На додачу накинула на них охоронне закляття. Тепер погляд стороннього оминув би їх, або принаймні прийняв би за що завгодно, окрім коней. За ліщину або за химерну тінь від дерев. Це були ті самі закляття, які не дали Гарету повернутися у табір, коли його схопили м'юінки. Джон зняв окуляри і сховав до внутрішньої кишені. Чудово, сказав він. Тепер так, ти забираєш гарета, а я вас прикриваю. Джені кивнула, відчуваючи в середині себе якийсь холод. Таке із нею бувало у ті хвилини, коли вона намагалася накласти непосильне для себе закляття і заздалегідь готувалася до найгіршого. Вони перетнули брудне подвір'я. Галас у будинку посилився. Далі Джон поцілував її, повернувся і вгатив підкованим залізом чоботом у маленькі двері. Вони увірвалися всередину, як розбійники, які збиралися грабувати пекло. Гарячий вологий сморід вдарив Дженні у обличчя, і крізь нього різкий мідний запах свіжопролитої крові шарпонув її нерви. Гвелт стояв неймовірний. Після нічної темряви димний вогонь у величезному вогнищі здавався їм сліпучим. Маса тіл вирувала біля дверей навпроти. Тьмяні відблиски відбивалися від маленьких сталевих ножів, стиснутих у дитячих долоньках. Геред був притиснутий натовпом до двірка. Він явно торував собі шлях назовні, але діставшись до дверей, вочевидь зрозумів, прорвавшись до вогнища, він неминуче буде оточений. Ліва його рука була обмотана для захисту якимись ганчірками. У правій він мав пасок, пряжкою якого гатив м'юінків по обличчях. Його власне лице усе в порізах та укусах було залите кров'ю. Змішуючись із потом, вона заплямувала його сорочку так, що видавалося ніби у юнака перерізане горло. Його короткозорі сірі очі дивилися навколо із жахом та огидою. М'юінки, які напирали на нього, лементували немов прокляті. Їх було щонайменше півсотні, всі озброєні маленькими сталевими ножами або ж загостреними мушлями. Увірвавшись слідом за Джоном, Дженні побачила, як одна жінка кинулася до Гарета і полоснула його ножем під коліна. Ноги його і так вже кровили від дюжини порізів. У черевиках хлюпало. Юнак штовхнув нападницю в обличчя ногою, і вона відлетіла у натовп. Це виявилася та сама стара, яку мало не застрелив Джон. Джон Аверсін мовчки рванувся у натовп, який здіймався і смердів немовку гною у вигрібній ямі. Дженні кинулася за ним, прикриваючи його спину. Кров бризнула на неї після першого помаху меча, а галас, здавалося, став вдвічі голоснішим, хоча це було неможливим. Мюїнки були маленькими, хоча деякі з їх чоловіків і могли сягати з росту самої Дженні. Не маючи сил рубати мляві обличчя, вона гатила держаком алебарди у роздуті маленькі животи, і мюїнки котилися та падали, задихаючись блювотою та кашлем. Та їх було аж надто багато. Перед боєм Дженні підчепила свої вицвілі спідниці до колін і тепер відчувала, як за її ще колотки чіпляються руки тих, хто впали після ударів. Один із чоловіків схопив ніж, який лежав на кам'яному столі серед інших знарядь м'ясника, і спробував покалічити їй праву ногу. Удар алебарди розтяв йому обличчя від вилиці і аж до нижньої щелепи. Мюїнг заволав від болю, і рот його зяяв, як друга рана. Запах крові був усюди. Перетнути кімнату було справою декількох секунд. «Гарете!» – вигукнула Дженні, але він замахнувся на неї паском – Адже з ростом вона не надто відрізнялася від мюїнків, до того ж юнак був без окулярів. Дженні заблокувала його удар, і пасок обмотався довкола тримача алебарди. Вона висмикнула зброю із рук Гарета. "Це Дженні", крикнула вона йому, у той час, як меч Джона пурхав навколо них, окроплюючи їх теплими краплями крові. Джені схопила юнака за ходу кисть і потягла його вниз сходами, до кімнати. «Тепер біжімо!» – гукнула вона йому. «Але ми, ми йому повинні!» – почав він, озираючись на Джона, але вона штовхнула його до дверей. Після короткої боротьби, ну не хотілося йому виглядати боягузом, який залишає свого рятівника – Гаррет все-таки побіг. Біжучи повстіл, він прихопив із нього великий м'ясницький гак і тепер відмахувався ним на ходу від блідих облич, які лізли. Троє м'юінків охороняли двері, але, побачивши довгу зброю Дженні, із вереском кинулися в розтіч. За їх спинами дикий верескливий гвалт здійнявся у дикому крещендо. Джон залишився сам, у меншості. Бажання битися поруч із ним тягло Джені назад немов аркан, але вона змогла здолати себе, рвонула двері і виштовхала Гаррета на вулицю. Гаррет спинився. «Де коні? Як ми?» Для свого зросту Джені була доволі сильною. Вона штовхонула його так, що він заточився, і кинула. «Потім запитаєш». Вона бачила, що безліч маленьких фігур уже біжать до них із темряви лісу. Намул під ногами засмоктував їх ступні, але вона штовхала Гарета до того місця, де приховані закляттям стояли троє коней. Дженні почула його здивований зойк, коли вони, зруйнувавши закляття, підбігли до тварин впритул. Доки юнак незграбно видирався у сідло молота битви, Дженні заскочила на місячну конячку, вхопила поводдя оспрі і кинулася до будинку, розбризкуючи бруд. Пронизливо, аби перекрити верескливий гвалт м'юінків всередині, вона гукнула. «Джоне!» За хвилину цілий клубок тіл викотився із маленьких дверей. Мюїнки обліпили Джона немов зграя собак, які повисли на ведмеді. Біле сяйво відьминого вогню вихопило із темряви меч. Був він димлячий і мокрий по саме руків'я. Обличчя Джона Аверсіна було залите своєю і чужою кров'ю. Мюїнки вчепилися у нього, немов кліщі, висіли на паску, на руках, вони намагалися прорізати або прокусити шкіру його обладунку. Немов вирисклива чайка, і з відчайдушним криком Джені налетіла на них і вдарила алебардою, немов косою. М'юїнки розсипалися, зашипіли і загарчали а Джон, скинувши останніх, теж здійнявся у сідло коня. Маленький Мюїн кинувся за ним і вчепився у стремено, намагаючись вдарити вершника в ногу маленьким ножем. Джон змахнув правою рукою, шип на його браслеті влучив хлопчику у скроню і відкинув Мюінка, як відкинув би вбитого щура. Джені різко розвернула коня і погнала його у кінець низини, туди, де Гарет усе ще всідався в сідлі молота битви. З майстерністю церкових вершників вона і Джон підхопили поводи потужного гнідого Гарета, і всі троє зникли у темряві ночі. Ну, здається, саме те. Джон Аверсін вмочив палець у калюжу дощової води і струсив краплину на залізну пательню, яка небезпечно погойдувалась над багаттям. Задоволений звуком сичання, який пішов від пательні, він зім'яв грудку кукурудзяного тіста і поклав корж на розпечену поверхню. Далі глянув на Гарета, який намагався щосили стримати крик, доки Джені лила йому на рану пекучу настоянку календули. Ну, ось, мій герою, тепер ти зможеш розповідати всім, що на власні очі бачив, як драконяча з губа втікав від сорока недомірків. Перебинтованою лівою рукою він почав формувати іще один кавалок тіста. Сірий світанок сяйнув на склі його окулярів, коли він посміхнувся. «А вони нас не переслідуватимуть?» – слабким голосом запитав Гарет. «Сумніваюся!» – Аверсін зняв шматочок тіста зі свого шипастого браслета. У них там зараз своїх марців вистачає. Їжі достатньо. Юнак ковтнув слину, борючись із нудотою, хоча на власні очі бачив знаряддя, які лежали на столі у будинку м'юінків, і не сумнівався у тому, для чого вони призначались. За наполяганням Дженні, після втечі вони перенесли табір якнайдалі від печерної темряви лісів. Світанок застав їх на краю болота. Вкрита крижаними рубцями вода серед чорних очеретів відбивала вранішнє сталеве небо. Дженні працювала втомлено, накладаючи закляття на табір. Потім розкрила свою лікарську сумку, доручивши Джону зайнятися сніданком, і розпочала обробляти рани. Гарет попорпався у своєму багажі і віднайшов багатостраждальні викривлені тріснуті окуляри, які вижили дивом у пам'ятній битві серед руїн на півночі. Тепер... Вони косо й сумно сиділи у нього на носі. «Колись вони були звичайним невеличким тихим народом», – сказав Аверсін, підходячи до них у той час, як Дженні бинтувала порізані коліна Гарета. Але коли королівські війська залишили у Інтерленд, їхні селища почали грабувати бандити». Для озброєної людини м'юїнки ніколи не були супротивниками, але цілим селом вони легко могли налякати когось, а ще краще дочекатися доки засне, і перерізати горлянку. В голодні часи одним бандитським конем усе село могло харчуватися тиждень. Я, власне, гадаю, із коней усе й почалося. Гарет знову ковтнув слину. Вигляд у нього був хворий. Джон взявся обома руками за обкладений металевими пластинами пасок. «Мювінки зазвичай нападають перед світанком, коли сон особливо солодкий. Саме тому я й змінив варту, аби вони мали справу зі мною, а не з тобою. Але тебе... «Тебе Шепотун виманив із табору, так?» «Я... так, напевно». Герет втупив погляд у землю, і яка стінь лягла на його змарніле обличчя. «Я... я не знаю. Це було щось таке...» «Він невизначено ворухнув рукою». Дженні відчула, як він здригнувся від спогаду. «Так, можливо, саме вони. Сам я бачив їх всього раз чи двічі. Джен?» «Лише одного разу», – відповіла вона, ненавидячи спогади про цих тварюк, які крадуться із темряви. «Вони набирають будь-якої подоби» повідомив Джон, сідаючи на землю поруч із ними та обхоплюючи руками коліна. Отож, один із них прикинувся Дженні. Добре, що вона тоді спала поруч. Полібурус у своїх аналектах пише, чи, можливо, це був Теренс у його пропривидів. Отож, хтось із них пише, ніби вони проникають у мрії людини і набирають образу тих, які найдорожчі? Так от, у Теренса чи все ж таки у Поліборуса? Але точно не у Кліві. Для Кліві то було б то надто точно. Словом, із усіх тих джерел я розумію, що ким би вони не були, але раніше зустрічалися значно рідше. Я не знаю, що чи хто це було, тихо промовив Гарет. Я, наприклад, про цих шепотунів взагалі нічого ніколи не чув, як і про м'юінків. Це щось виманило мене у ліс і напало. Я побіг, але відшукати дорогу у табір уже не зміг, а потім... потім побачив світло у будинку м'юінків. Він замовк і нервово здригнувся. Дженні закінчила перев'язку. Рани були неглибокі, як і ті, що вкривали руки й обличчя Джона. Але серед ножових порізів траплялися і підковоподібні відбитки людських зубів. Зброї не менш небезпечної, аніж отруєні стріли. Принаймні у цьому кліматі. Дженні сама отримала декілька укусів. Окрім того, м'язи її зводило судомою втоми. Вона похмуро і гірко посміхнулася. Ось про це, мабуть, жодного разу не згадувалося у баладах Гарета. А про спустошеність після вбивства немов щойно особисто сплела закляття смерті. Про це, звісно ж, у баладах теж ані слова. У баладах вбивати належить із безтурботною благородною хоробрістю. Сьогодні вона вбила щонайменше чотири істоти. Чотири живих істоти, які винні лише у тому, що народилися та виросли у льодожарському плем'ї. А скількох іще вона скалічила? Ці також були преречені. Або ж загниють рани, або ж доб'ють свої ж побратими. Аби вижити у зимокраї, їй довелося стати вельми вправною вбивцею. Але що більше займалася вона лікуванням, що більше пізнавала магію і життя, із якого магія виникла, то більшу відразу відчувала до мистецтва вбивства. Надто часто бачила вона, що смерть робить із тими, хто вбиває недбало і без вагань. Сірі болотні води світлішали, відбиваючи далекий захмарний світанок. Із м'яким помахом сотень крил здійнялися із ночі дикі гуси, знову шукаючи дорогу у безбарвних небесах. Джені зітхнула, розуміючи, що відпочинок буде коротким. Доки вони не перетнуть велику дику ріку, про відпочинок можна лише мріяти. Герет тихо промовив. «Аверсіне, лорда Джоне, я... я шкодую. Мені шкода, я... я не усвідомлював, що відбувається». Він підняв на них свої сірі очі, стомлені та нещасні з затріснутими скельцями окулярів. І вас, вас, лорде Аверсіне, я теж не розумів. Я, я ненавидів вас за те, що ви виявилися зовсім іншим, не таким, як я уявляв. Хе, теж мені новина, вишкірився Джон. «Просто мене це не цікавило. Мене цікавило, аби ти залишився живим у цих землях. Ну, а те, що я виявився іншим, ну, ти знав лише те, що знав. А знав ти лише балади і пісеньки. Я гадаю, те ж саме було і з Полюборусом, і з Кліві, та і з іншими». От Клівень, наприклад, пише, що ведмежата народжуються безформними, а ведмедиця, наче виліплює їх язиком, облизуючи. Тільки от я йому не повірю, тому що я бачу в новонароджених ведмежат. Вони відразу ж такі, як потрібно. Хоча, що левів, він, мабуть, має рацію. Ну, коли пише, що вони народжуються мертвими, і «маячня» сказав Гарет. «Тато одного разу завів ручну левицю, коли я був маленький. Усі левенята народилися живими. Вони були схожі на великих кошенят і плямисті». «Серйозно?» Аверсін був, схоже, безмежно радий додати іще один клаптик до своєї строкатої сорочої колекції знань. «Отож, ти мене зрозумій, Гарете. Я не кажу, що ті стародавні драконоборці не були героями. Цілком, можливо, і сел і Антара-воєвниця дійсно атакували дракона верхи на конях у золотій броні із з мечами. Просто... просто сам я діяв по-іншому. А якби я мав вибір, я б взагалі не став битися із жодним драконом. Просто... Мене ніхто не питав. Він сумно усміхнувся і додав, Ти вже вибач, що так вийшло. Гарет відповів аверсіну дуже схожою, розгубленою і сумною посмішкою. Вочевидь, я народився під нещасливою зорею, сказав він дещо збентежено. Потім повагався. Вочевидь, зважуючись у чому зізнатися, і промовив. «Лорде Аверсіне, я повинен...» Замість завершити фразу, він раптом закашлявся. А все тому, що вітер змінив напрямок і усіх трьох окутала хмара диму. Дванадцять богів, коржик!» Аверсін підхопився і кинувся до вогню із жахливими прокльонами. «Джен, Джен, я не винен!» «А хто винен?» Дженні значно менш квапливо підійшла до багаття, аби допомогти йому відшкрепти чорні грудки із пательні. «Хоча ти маєш рацію, – сказала вона. – Сама винна, знайшла, кому доручити». Йдино краще до коней. Вона набрала знову борошна і почала замішувати тісто. І хоча обличчя її супилося, але коли вони зустрілися поглядами, немов поцілувались. Кінець розділу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 Почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.